та на Гуцульщині, де лавки в хатах ще й тепер застилають килимами. На Угорській Гуцульщині виробляють також білі, волохаті зі смугами килими видатної краси та легкости. За посередництвом Галичини та Бесарабії, виробництво українських килимів а стикається з таким самим виробництвом у Румунії, Болгарії та Сербії. В деяких місцевостях, як, наприклад, в селі Бехах на Волині, виробляють ще килимові фартухи та запаски, дуже поширені й досі, часто дуже гарні, особливо старовинні. А щоб закінчити огляд способів оброблення тваринних річевин – Треба ще зазначити оброблення кісток та рогу. Ці вироби, правда, дуже мало розвинуті на Україні, хоча існують у нас ще з доісторичних часів, бо ж у неолітичних розкопках знаходять уже річі цього роду. Гребінці, гачки для водок тощо. А виріб гребінців існує тепер на Полтавщині, в Кологлинського, в Семеновці Новозипківського повіту на Чернігівщині та в інших місцевостях. Для цього, звичайно, вживають волові роги, розпилюючи їх на стільки частин, скільки з одного рога може вийти гребінців. Потім розрізують їх вздовж з одного боку, виправляють на вогні, вигладжують гемблем, і нарешті з приготованих таким способом пластинок вирізують грибінці, нарізуючи на них зуби на спеціальному станку. Крім грибінців з рогу, виробляють ще табакерки та ріжки на табаку. Виріб з оленячого рогу, пишно оздоблених різьбою, пороховниць, що процвітав ще за козаччини, заховався тільки, як рідка річ, у гуцулів. А Закінчуючи цим, як це й мусило бути, дуже побіжний огляд етнографічних особливостей української народньої техніки, ми, здається, можемо зробити висновок, що ця техніка, маючи в собі досить багато примітивності, стоїть у прямому зв'язку з старовинною технікою Київської Руси і багато в чому споріднена з аналогічною технікою південних та західних слав'ян. Підлягаючи в своєму розвитку головним чином західним культурним впливам, вона засталась на боці від впливів фінських та середньоазійських, що їм підлягали великороси але разом із тим має в собі певні сліди іранських, а може й малоазійських впливів. Розділ шостий. Способи пересування. Найпростіші способи пересуватись та переносити на собі вагу, явно річ, такі самі, як і скрізь. Як взагалі всі європейські жінки – Українки теж носять своїх немовляток а виключно на руках та спереду, ніколи не тримаючи їх на собі ззаду на спині. Дуже рідко, де підвішують дитину спереду на обрусі, широкому та довгому шматку полотна, що його носять на плечах як шаль. Це нам довелося бачити в селі Полянах на Ленківщині. Іноді, однак, щоб мати вільні руки, дитину, що вже підросла і що її занадто тяжко було б тримати на руках, садовлять у кошик за плечима, як ми це спостерігали в селі Сушанах на Волині. Невеликий тягар, звичайно, носять просто в руках, як, наприклад, відро з водою, глечик, кошик тощо. Тяжчі речі носять на плечах, коромисло з відрами, мерців на марах тощо. А ще тяжче, найчастіше на спині, мішки з мукою, цеглу, барила з чим-небудь тощо.